Criza, capitolul 9. Personificarea lui Hristos de către satana Care este capodopera decepției satanei? Conflictul va deveni din ce în ce mai intens. Satana va intra în câmpul său de luptă și va personifica pe Hristos. El va reprezenta greșit, va aplica greșit și va perverti orice va putea să pervertească, pentru ca să înșele, dacă va fi posibil, chiar și pe cei aleși. O putere din umbră lucrează pentru a aduce ultimele scene în drama omenirii. Satana va veni personificând pe Hristos și va lucra cu toată înșelăciunea nelegiuirii în aceea care se adună la un loc în adunări secrete, misterioase. Dacă oamenii sunt induși atât de ușor în eroare acum, cum vor rezista ei când satana va personifica pe Hristos și va face minuni? Cine va rămâne neclintit față de reprezentările sale false atunci când va pretinde a fi Hristos, când, de fapt, este doar satana, asumându-și înfățișarea persoanei lui Hristos și în od aparent făcând lucrările lui Hristos? Ce va reține poporul lui Dumnezeu de a nu manifesta supunere Hristoșilor falși? Nu te duce după ei. Luca 17,23 cât de apropiată va fi asemănarea înfățișării lui Satana de cea a lui Hristos? Prin expunerea puterii supranaturale în facerea șarpelui, mediul, Satana a cauzat căderea lui Adam și a Evei în Eden. Înainte de încheierea timpului, el va face minuni încă și mai mari. Atât de mult cât puterea sa se poate extinde, el va face minuni reale. Dar există o limită peste care Satana nu poate trece, și aici el cheamă înșelăciunea în ajutorul său și imită lucrarea pe care el n-are putere să o facă. În ultimele zile, el va apărea în asemenea fel încât să facă oamenii să creadă că el este Hristos venit a doua oară în lume. El însuși se va transforma într-un înger de lumină, dar în timp ce va purta aparența lui Hristos în orice detaliu, numai în ce privește înfățișarea. El nu va înșela decât pe aceea care, ca și faraon, caută să reziste adevărului. Satana va lucra cu toată înșelătoria nelegiuirii pentru a personifica pe Isus Hristos, dacă va fi posibil să înșele chiar și pe cei aleși. Dat fiind faptul că imitația va purta atât de apropiat o reproducere a originalului, nu este esențial asta de veche pentru ca nimeni să nu te înșele? Lui satana nu este permis să imite felul celei de a doua veniri a lui Hristos. Ce va face și ce va spune satana și cum va reacționa poporul? Ca un act de încoronare în marea dramă de înșelătorie, satana însuși se va personifica în Hristos, pentru un timp îndelungat, Biserica a că privește spre cea de-a doua venire a Mântuitorului, ca la o împlinire a speranțelor ei. Acum Marele Amăgitor va face să apară că Hristos a venit. În diferite părți ale Pământului, satana va apare printre oameni ca o ființă maestoasă de o strălucire amețitoare, înfățișând descripția Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa 1, cu 13 la 15. Slava care îl înconjoară nu poate fi depășită de nimic din ceea ce ochii muritori au văzut vreodată. Strigătul de triumf va răsuna în atmosferă. Hristos a venit! Hristos a venit! Poporul se proșterne în adorație în fața lui, în timp ce îl ridică mâinile și pronunță o binecuvântare asupra lor, așa cum Hristos a binecuvântat ucenicii când el a fost pe pământ. Vocea lui este blândă, suavă și plină de melodie, în tonuri de iubire și plină de milă. El prezintă câteva din aceleași adevăruri, pline de adevăr ceresc, pe care Mântuitorul le-a spus. El vindecă bolile oamenilor și apoi, în caracterul său pretins al lui Hristos, el pretinde că a schimbat sabatul în duminică și se poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că aceia care persistă în păzirea zilei a șaptea ca o zi sfântă, aduc blasfemie și profanează numele său prin refuzul de a asculta de îngerii săi pe care i-a trimis cu lumină și adevăr. Aceasta este o înșelătorie puternică, înșelătoria aproape cea mai de frunte, ca și samaritenii care au fost înșelați de Simon Magul, mulțimile de la cel mai mic până la cel mai mare, acceptă aceste vrăjitorii spunând, aceasta este marea putere a lui Dumnezeu. Pe măsură ce a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos se apropie, agenții satanici se pun în mișcare în secret. Satana nu va apărea numai ca o ființă omenească, ci va personifica pe Isus Hristos și lumea care a respins adevărul îl va primi pe el ca pe Domnul Domnilor și Regele Regilor. Va fi el acceptat chiar și de șef și de guverne? Mascat într-un înger de lumină, el va umbla pe pământ ca un făcător de minuni. În cuvinte minunate, el va prezenta sentimente nobile, el va spune vorbe iubitoare și va săvârși fapte bune. Hristos va fi personificat, dar într-un singur punct va fi o deosebire. Satana va întoarce oameni de la legea lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, el va imita atât de bine neprihănirea, încât va înșela dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Capete încoronate, președinți, conducători în poziții înalte se vor pleca teoriilor lui false. Ce va trebui să facem noi când ni se va porunci să ne închinăm lui? Satana a venit ca un înger de lumină în ei spitei pentru ca să-l înșele pe Hristos. Și el nu vine la om într-o formă hidoasă, cum este uneori zugrăvit, ci ca un înger de lumină. El va veni personificând pe Hristos, făcând minuni pline de putere, iar oamenii se vor arunca la pământ și se vor închina lui, ca lui Iisus Hristos. Nouă ni se va porunci să ne închinăm acestei ființe pe care lumea o va glorifica, așa cum glorifică pe Hristos. Ce va trebui să facem noi atunci? Spuneți-le că Hristos ne-a avertizat împotriva acestui dușman care este cel mai înverșunat dușman al omului și totuși care pretinde a fi Dumnezeu și că atunci când Hristos își va face apariția sa, ea va fi cu putere și cu mare slavă, însoțit de zece mii de ori zece mii și mii de mii de îngeri. De asemenea, spuneți-le că atunci când El va veni, noi vom cunoaște vocea Lui. Până la ce culme va înălța în cele din urmă biserica apostaziată pe satana? În această epocă, Antichristul se va prezenta ca adevăratul Hristos și atunci legea lui Dumnezeu va fi anulată în totalitate în națiunile lumii noastre. Rebeliunea împotriva sfintei legea lui Dumnezeu va fi pe deplin coaptă. Dar adevăratul conducător a rebeliunii este satana îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi înșelați și îl vor înălța până la poziția de Dumnezeu și îl vor venera. Dar atotputernicul va interveni și sentința va fi dată bisericilor apostaziate care se unesc în înălțarea lui satana. Așadar, plăgile pământului vor veni într-o zi, moarte, bocet și foamete. El va fi în întregime mistuit prin foc căci puternic este Domnul Dumnezeu, care îl judecă. În ce privește timpul personificării lui Hristos de către satana? Când are loc revărsarea mâniei lui Dumnezeu prin cele șapte plăgi? Puțin câte puțin, el a pregătit calea pentru cea mai mare înșelăciune a sa, în dezvoltarea spiritismului. El nu a atins încă pe deplin realizarea proiectului său, dar va fi atins în ultima rămășiță de timp. Profetul spune, am văzut trei spirite necurate ca niște broaște. Ele sunt spirite rele, făcând minuni, care înaintează spre împărații pământului și în toată lumea, pentru ca să-i adune pentru bătălia marei zile a tot puternicului Dumnezeu. Apocalipsa 16 cu 13 și 14 Cu excepția celora care sunt susținuți de puterea lui Dumnezeu, prin credința în cuvântul său, lumea întreagă va cădea pradă acestei amăgiri. Oamenii sunt amăgiți cu repeziciune, fiind fermecați și ținuți într-o siguranță falsă, pentru a fi treziți doar prin revărsarea mâniei lui Dumnezeu. După ce îl pun pe Isus pe planul 2, ei atrag atenția lumii asupra lor înșiși și asupra miracolelor și minunilor lor înșelătoare, pe care ei le declară că întreg pe departe lucrările lui Hristos. Astfel, lumea este prinsă în cursă și legănată într-un simțământ de siguranță, pentru a nu descoperi marea lor amăgire până când cele șapte plăgi vor fi revărsate. Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi înșelat. Învățăturile acestui Hristos fals nu sunt în conformitate cu scripturile. Binecuvântările sale sunt pronunțate asupra închinătorilor fiarei și echipului ei, Chiar clasa aceea despre care Biblia declară că mânia lui Dumnezeu neamestecată va fi revărsată asupra lor. Cât timp va rămâne satana în această formă de personificare a lui Hristos? Nu avem nicio lumină în privința aceasta. În mod aparent, satana nu va fi vizibil în timpul plăgii a șaptea. Altfel, poporul se va întoarce înfuriat împotriva lui, dar toți oamenii se vor uni. În a îngrămădi cele mai aspre condamnări asupra predicatorilor. Cum trebuie să ne pregătim pentru înșelătoriile Satanei, pentru ca să putem rezista marii sale puteri făcătoare de minuni? Mergeți la Dumnezeu pentru voi înșivă, rugați-vă pentru o iluminare divină, pentru ca să puteți ști, pentru ca să știți ce este adevărul, pentru că atunci când marea putere făcătoare de minuni a lui Satana va fi expusă, și când vrășmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți deosebi între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu și lucrarea de imitație a puterii întunericului. Mulți din cei care au îmbrățișat a treia soli îngerească nu au avut experiență în cele două soli îngerești proclamate mai înainte. Satana a înțeles aceasta și ochiul său diavolesc a fost asupra lor pentru ca să-i dărâme. Dar al treilea înger îi îndreaptă spre Sfânta Sfintelor și aceia care aveau experiență în primele două soli îngerești, le arătau drumul spre sanctuarul ceresc. Mulți vedeau un lanț perfect de adevăr în solile îngerești și cu bucurie l-au primit și l-au urmat pe Isus prin credință în sanctuarul ceresc. Aceste soli mi-au fost reprezentate ca o ancoră pentru poporul lui Dumnezeu. Aceia care le înțeleg și le primesc vor fi păziți de a fi îndepărtați de multele amăgiri ale lui satana. Sunt toți adventiștii de ziua a de acord că satana va personifica pe Hristos înaintea încheierii timpului de probă? Nu, nu toți. Mulți cercetători capabili ai Bibliei și Spiritului Profetic plasează personificarea lui Hristos de către satana în perioada plăgii a șasea. Cele două paragrafe principale care sprijin această părere sunt Încetul cu încetul, el a pregătit calea pentru marea sa amăgire prin dezvoltarea spiritismului. El nu a atins încă împlinirea de plină a obiectivelor sale, dar aceasta va fi atinsă în ultima parte de timp. Profetul spune Am văzut trei duhuri necurate ca niște broaște, ele sunt spiritele diavolilor săvârșit minuni, a căror influență se extinde până la împărații Pământului și la toată lumea, cu scopul de a-i aduna pentru bătălia mari zile, a tot puternicului Dumnezeu. Apocalipsa 16, cu 13 și 14. Toată lumea va fi înșelată de această amăgire, cu excepția celor care sunt sprijiniți de puterea lui Dumnezeu, prin credința în cuvântul Său. Priveliști înspăimântătoare de un caracter supranatural vor fi descoperite în curând pe cer, ca un semn al puterii făcătoare de minuni a diavolilor. Ducurile diavolilor se vor duce la împărații pământului și la toată lumea, pentru a-i amăgi și a-i îndemna să se unească cu satana în ultima sa luptă, împotriva guvernului din ceruri. Prin acești agenți, conducători și oameni de rând, vor fi în aceeași măsură amăgiți. Se vor ridica persoane pretinzând a fi Hristos însuși și pretinzând titlul și închinarea care aparține răscumpărătorului lumii. Ei vor săvârși minuni uluitoare de vindecare și vor pretinde ca au descoperiri din ceruri care contrazic Sfintele Scripturi. Ca o încoronare a actului în marea dramă a amăgirii, satana însuși se va personifica în Hristos. Folosirea de către sora White a expresiei ultima parte de timp și faptul că ea se referă la plaga a șasea în descrierea dramaticei apariții a lui satana personificat în Hristos, sunt considerate de unii ca fiind argumente care se armonizează în favoarea plasării acestei amăgiri în timpul celei de a șasea plăgi. Această linie de raționament nu este totuși pe deplin concludentă. Fraza ultima parte de timp nu se referă numai la viitor. Sora mai spune că noi suntem în acest timp acum. Satana ca un general puternic a intrat pe câmpul de bătălie și în acest timp din urmă el lucrează prin toate metodele imaginabile ca să închidă ușa luminii pe care Dumnezeu dorește să o reverse asupra poporului său. Noi trăim în ultima parte a timpului, mai mult decât atât Folosirea de către ea a expresiei, plaga a șasea nu este limitată la o anumită perioadă din viitor. Este adevărat că demonii merg în toată lumea în timpul celei de a șasea plăgi, dar aceasta este exact ceea ce satana face astăzi. Spiritul lui Dumnezeu se retrage treptat de la lume. Satana își mobilizează și își pregătește forțele sale diavolești, mergând la împărații Pământului și la toată lumea, pentru a-i aduna sub steagul său, cu scopul de a-i pregăti pentru bătălia Marii Zile a Atotputernicului Dumnezeu. În lumina acestor ultime două citate, putem trage concluzia că este perfect logic să aplicăm ultima parte de timp: și satana merge la împarații Pământului, la un anumit punct, înainte de încheierea timpului de probă. Așadar, amăgirea sa cea mai mare. Personificarea lui Hristos ar putea de asemenea să fie plasată înainte de încheierea timpului de probă.